Primjer je od pred nekoliko godina, 2, 3, 4 godine, kada je osnovana agencija za privredne registre i kada smo mi svi pravna lica imali onih 6 meseci bezplatnih da se preregistrujemo kod njih. Za tu potrebu su oni napravili obrazak koji je mogao da se snimi sa njihovog sajta, da se downloaduje i taj obrazak je bio čude, čudo tehnike, mogli ste da ga popunite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 vrlo bazične, kakvih ima puno u, u kanalstvoj industriji svakog dana. Um, trebalo je slati svoj CV na puno adresa, trebalo je voditi evidenciju, bila sam na onoj pomoći za primljene izbeglice i morala sam da evidentiram za potrebe tog svog savjetnika s kim sam bila u kontaktu, u kome sam se javljala, na kakve poslove, kog dana,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 metrički imperialni sistem, uvučeni pasusi u pismima, kod nas su uvučeni, uvučeni svaki pasus, ali su pasusi spojeni, a američki sistem je da se ide na blok pasuse, da oni nemaju ništa uvučeno, ali da je između njih čitav red praznine. Kod nas je potpisna na desnoj strani, a u američkim pismima je na levoj strani, kod nas je datum zesne, kod njih je sleva i tako dalje, i tako dalje, i naravno, najveća glavobolja na tastaturama, kvert i kverti,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 da razumem, ja je toga naučila puno i da za ceo život traumu od account managementa, a tu su je na posle shareholderi njene firme uh, smenili i ona je završila uh, u instituciji slično iz Jaklinino, tako da možete zamisliti koliki je to nivo stresa mogao da bude, da neko bude um, pidošica u zemlju i da se sudarice tako intenzivno, ne? Pa, imagine, da, a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 Kažem, ni takva nije mogla da opstane, ali u kliči je zanimljivije to kako sam ja uspela da izdržim takav sredstvo. Ona je doslovce pisala pisma mom šefu da sam ja nesposobna, da, sam, da ne znam engleski, da ne znam i tako dalje i tako dalje. Radilo se samo u tome da sam ja pisala preciznu dokumentaciju svega što je ona od nas zahtevala, nije bilo spremna da plati. Pa je bilo, njoj je bilo jasno da će da izgubi silne pare ukoliko moja dokumentacija obstane.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 nešto <gledan> na bibliotekarka kaže bravo za knjigu, da, da, da, da. Pa da, smatram da to može da bude ozbiljan doprinos, je mi manjak takve literature, Emo ono i kad postoji nikad nije zapečačena do kraja, to je uvek ima nešto novo što čovjek može da doda a, i da dopiše, tako da a, ne mislim da bi to sad bila nekakva definitivna knjiga koja će da spase svijet, ali nije, nije nekorisno da nekome olakša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 Svega toga I za sebe imamo iskustvo prevođenja lokalizacije i pripreme za štampu jedne engleske ilustrovane poročne enciklopedije. Uradili smo prevode i pripreme tih 16 tomova za tri tak nedelja, otprilike jedan tom na dve nedelje. Te nemojte sumnjati da će ta knjiga biti sve obuhotna, vrlo tačna i e, pouzdana. Vidim da pada svetlo i da me jedno vidite sad već.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 mislimo da nije mnogo i pokriva naše osnovne osnovne osnovne troškove honorara predavača, honorara tehničara, a cene diskova, šta da vam kažem, ovo tarifu koju plaćamo provajderu webinara i tako dalje i tako dalje. Dakle, svejedno na to da praktično ja ni nemam neku zaradu, ali meni je tu motivacija ta što bi konačno došlo na tržište to znanje koje ne želim da ostane neiskorišćane. I Dan vam danos kad sednem pred kompjuter za bilo kojim e, pripadnikom mlađe generacije koji je rođen i rastao uz kompjutere i spostavi se posle deset minuta da ja aparatam e, korismičkim tim mogućnostima neuporedivo bolje i da još uvek e, vladam tom tehnologijom suvereno, tako da to znanje želim da prenesem što veći broj ljudi. Eto. Da li kaže balkon, ili može cenovnik i sadržaj da se pošalje na email? Može, naravno, može, bez problema, bez problema, apsolutno. To, ako ste uneli e, e-mail na početku, onda nikakog problem da vam da vam to stigne. Da, ja mogu i celu ovu prezentaciju da vam pošaljem, ona je 5 e, e, mega, možda 5,5, tako nekako, tako da ide mirno poštom. E, I mi ja ne krijem. U tom smislu, po vojno sobu večeras, ne znam, niko drugi, mi nameravamo da podignemo A, celu prezentaciju i snimak na slide share koliko još noća tako da će i drugi ljudi znati da tu ponudu, 45 mesta ima svi vi naravno imate apsolutni prioritet ali nama jeste u interesu da imamo što više polaznika i da se tih 45 mesta nekako popuni tako da a, proslediću svima a, ukoliko želite, to nikakav problem nije a, neću kriti ponudu ona će u ova tri dana važiti za bilo koga ko bude smatrao da može da nije ali prvi je sad znate vi i prvi ste u prilici da javite ljudima za koje mislite da možda ih zanima i tako dalje. imam ja tu još nešto za vas samo sekund da vidim šta tu još piše. Aha, ideja je pitanja sugestije i eventualne prijave, je Na ove kontakte koje već znate i hvala nam naravno i na ovom je l? Od sad i smo uh, pričali praktično tačno minus dva tre, duže. E uh, hvala vam, dakle, na kao pomoći na podršci i e, toplu se preporučujemo u smislu e, webinar jesu jedan izuzetno udoban način učenja a e, ja bih htela da naglasim da sam naročito htela večeras da vam e, pokažem do koje mere praktično čovek može da e, podučava kao webinar, da to nije abstraktna priča ali za da 90 minuta proleti dosta brzo kad postoje konkretne stvari, da se zaista konkretne stvari mogu učiti i kažite mi da nećete moći sutra već sami sebi da napravite onakav obrazad za telefon za 15 minuta, a do sad ste se mučili kako da nekome prenesite poruke i sigurno sam da se gubilo od dosta toga između što kažu u redova. Evo, Žeklina se prijavila, bravo, bravo, Žeklina, hvala najlepše. Branko kaže, Majo, odličan ti je pristup, teme, način, želim ti puno sreće. Hvala, Branko. Jedini problem je da se u vreme održavanja desi nešto neplanirano, posao koji dugo traja i tako dalje. Zato radimo te uh, snimke i ja sam oko toga fanatik, moram reći. Uh, mi imamo tri, uh, tri bar snimka koja radimo. Jedan se radi direktno na DimDimovom serveru, jedan se radi na uh, jednom digitalnom simaču i drugi se radi na drugom digitalnom simaču i onda mi dakle, iz tri izvora imamo mogućnost da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 Uh, sutra dan nakon uh, odreženog webinara, ako niste bili u prilici, ako ste bili na poslu ili imali neku proslavu ili na futbal ili šta ja znam, sutra dan za vikend kad god vama odgovara kasno uveče, rano ujutru, uh, snimite to na mp3 i odete da trčite ili dok peglate ili dok zalivate sveće. Ja bašta prislušavam dok čupkam bilje po bašti, uh, može čovjek posle da to primeni kad god mu odgovara.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 jednog dana gledali istoriju interneta mi ćemo delovati kao potpuno smešni pioniri, ali sa druge strane vrlo hrabri pioniri i odvažni sa vizijom, tako da se deo jedne moram reći u stvari vrlo lepe um, inicijative i i i i pokreta. Celog pokreta, celog pokreta e-learninga je fantastičan, pionirski njegovi pokreti, to je i njegovi procesi, to je potpuno neverovatna priča.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 I oni fantastično pažljivo uče, toliko sati je uče, ali postižu divne rezultate na tih njihovim ispitima u odnosu na nacionalni proseg. Verujte da kad sam saznala za koliko studenaca, za koliko djaka se taj ogroman novac ulaže i tih 50 godina već vežba taj postupak, reć od o 250 učenika. Ne 250.000, nego 250 učenika rasutih na teritoriji četiri puta većoj od divša Jugoslavije, pedantno uči preko kompjutera na e-learning, a počelo je sa onim, orao, orao, javi se sa tim rudimentarnim radiovezama, pa kasnije telefonom, pa evo sa kompjuterima i potpuno je neverovatno da je, da je to toliko...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 pa ćemo biti u prilici da se vrlo brzo začujemo, a dogovorili smo se i da vam pošaljemo ovo na mail, što ću uraditi najverovatnije već večeras, najdalje sutra pre podne, tako da ćete imati sve, a imat ćete i na slajd čežu. E, Najlepše vam hvala svima na srpljenju, na doprinocu, zaista je beskreno, dragoceno i ne može se meriti ni drugim, nego onako, čovjek ima fantastičan osjećaj kad je siguran da radi proizvod koji ljudima odgovara i koji ispunjava i potrebe i e, prilagođava se zahtevima. To je stvarno sjajno. Sljedeći termin je hvala snežno, na komplementu. Čujemo se, sljedeći termin bi trebalo da bude prvi jul kad počinje e, kursu, ukoliko do tada bude dovoljno prijavljenih. Jel? Ako ne, radit ćemo nekakav besplatni i uski webinar, o tome ćete biti obavešteni. Ako imamo vašu e-mail adresu, e,